Неподалік хаток стояли хліви, стайні та обороги, і подумав Едвард, що для безпеки можна б заховатися до ночі в сіні, як це вони зробили колись у Зині. Та жорстоко дошкулював голод, у порожніх наплечниках не було й крихти, і харчу, і ноги самі понесли хлопців до крайньої хати, крізь гонтовий дах, якою витягувався дим, що пахнув свіжо звареною. Кулешою. І вже руки Едварда діткнулися до дверей, вже двері зарипіли, як позаду почулося грізне стій, ані руш. Статиріли, оглянулися і рештки духу, що тримав їх при житті, миті вивітрилися, коли побачили на подвір'ї вояків, які стояли півколом з наставленими автоматами. «Плінний, плінний!» – залебедів п'ід та з бів виступив вояк, мабуть, старший, схопив обох за коміри шинели і турнув до хати, відчинивши ногою двері. Зараз побачимо, які ви пленні. Грикнув, і Едвард, який цієї мови не розумів, збагнув зрештою, що тут їм кінець, і нудки вічей зв'яли його тіло. Тож треба було стільки перетерпіти мук, щоб знайти врешті смерть у цій западенні, так недалеко від перевалу. У хатці не було сіний, лише одна кліть з маленьким закиптюженим віконцем, а в якій і спалося, і їлося. Під сіною стояла заломана кутом лавиця, яка обступала масивну скриню, що слежала за стіл. Навпроти скрині височила постіль на бервонястих ніжках, а у півокруглому отворі... Печі на жару щось бул коло гучевунному баняку і нестерпно солодко пахло. Едвард і піт стояли посередині кімнати, звикаючи до сутінок, і аж згодом побачили старезного діда з довгим до плечей сивим волоссям. І він сидів на постелі, звісивши ноги і смоктав, аж кварчало кону з латуні вигнуту, схожу на саксофон люльку. Біля нього стояла, склавши руки на животі, поморщена, мов. Сушенечка, згорблена бабуся. Побачивши людей, вона метнулася до печі, вийняла баняк, понесла до столу і вивернула на круглу підставку тугу гарячу кулешу, дістала з полиці дерев'яні ложки, поклала на стіли, мовчки відступила до постелі. Вояки розібрали ложки і при почали кавальцювати кулешу. Старший вояк подав ложки Едвардові і Пітові. І ті голодно кинулися до страви, а коли на кружалі не залишилося ні крихти, старший запитав: Хто ви? Едвард почав розповідати своєю мовою, звідки вони прибули і куди йдуть, та їх, звісно, ніхто не розумів. Тоді вояк кивнув спійманим, що виходили. Подумавши, що їх виводять на розстріл, підзнову залементував пленний, пленний, або як вивів їх на двір і наказав йти стежкою в гору, а сам пішов позаду з автоматом на переваги, насвистуючи якусь мелодію. А він почував себе тут, як вдома, і Едвард почав догадуватися, що вони потрапили до рук українських партизанів. Довго йшли і вже звичаріло, коли командир самооборонного кущового відділу відгукнувся на пароль вартового, який стояв біля будинку штабу округу. А він завів полонених крізь вузьку хвіртку на широке подвір'я, обгороджене довкруж високим зазобленим парканом. У глибині двору виднілася довга з двома вхідними дверима хата, дах якої спадав майже аж до землі, заламуючись над входами. Біля дверей стояли вартові, які опустили прийшлих до середини. В робленій кліті кімнати горіла підвішена, на сволиці гасова лампа, вона кидала світло на плечистого чорновусого вояка, що сидів на покутті, першим ліктем на ляду стола, вигляд якого був понурий, і Едвард, нічого доброго від нього не чекаючи, повів убік очима і виловив у сутінку низькорослого головатого чоловіка у військовому кітелі. Старшина підвівся зі стільця, підійшов до полонених і вимогливим тоном щось по-своєму запитав. Під цього разу промовчав, бо єдине чуже слово, яке він знав, пленний, в цьому воєнізованому краю не допомагало, і він здався на розум Едварда. Лейтенант остаточно упевнився, що вони потрапили до рук воїнів вождя Коновальця, і страх поволі полишав його. Бо ж не могли українські партизани, які потерпіли від війни так само, як і голландці, вчинити їм зло? Та передовсім мусив Едвард якось пояснитись.